Hat. Míg a lélek napjának arca fennragyog, a szúfi, mint minden porszem, táncolni fog. Azt mondják, a sátán műve ez. Esátán sátán szép, s a léleknek ő a test. Rumi, rúbáik. Sudár -balás fordítása. Miközben a repülő átszeli Európát miről lelkes előadásba kezd Isztamburról. Azzal kezdi, hogy 300 körül Konstantin császár megalapítja itt az új Rómát, a kis görög Bizantion helyén. Hatalmas építkezés veszi kezdetét, a bizánci birodalom pedig a 6. században éli virágkorát, Justiniánus császár idején. Ő építeti a gyönyörű kupolás Ayasofiát is, Európa első keresztény székesegyházát. egyházát. Annyira elképesztő, jön tűzbe miró. Felnézel középen a hatalmas kupolára, lebegnek a fények, és emelkedsz, emelkedsz, mintha egy mevlevi tánc részese lennél. Úgy forgat meg ez a hely is. A dervis táncra gondolsz? kérdi Flóra. Az nem szófi? A mevlevi rend egy szófi rend, melyet a nagy misztikus költő, rómi követői alapítottak. A szófik egyébként minden más vallást egyaránt elfogadnak. Csendben és békében megvannak a keresztényekkel, a muszlimokkal, a kurdokkal. Amúgy én félig kurd vagyok. Én azt hittem, török, lepődik meg Noé. Török is, Törökországban 25 millió kurd él. legyint Miró. Tudod, Noé, olyan ez is, mint az Egyesült Államok, ahol körülbelül 450 nyelvet beszélnek, és a lakosság jelentős részének anyanyelve a spanyol, több mint 40 millió ember beszéli. Most hülyéskedsz? kérdi Arianna. A nagyapám kelet-törökországban élt, közel az iráni és iraki határhoz, felé ahová tartunk, bár délebbre kicsit az ararától, vagy ahogy mi mondjuk Ájridáitól. Hát meg kell hagyni, sosem volt békés időszak, sosem. A viharfelhők végig ott voltak, és nem lehetett tudni elérik-e törökországot. Szóval nagyapám, aki pedig akkor már sokat megélt ember volt, mindezt valahogy látta előre, és végül úgy határozott, hogy felpakolja a családot. Volt pár szamara, meg pár összvér, kecskék és birkák. Pásztor volt. Eljött nyugatabbra, az ország közepébe. Nyáron egy adta pusztaság, de mindig volt valahol legelő, ha vándorolt az ember. És volt úgy, hogy éheztek is, de büszke kurd volt. Büszke volt arra, hogy megmentette a családját. Aztán az egyik télen nagy hideg jött, Persze itt sosincs olyan hideg, mint Berlinben, de azért nagy hideg volt. Hó is esett, úgy mesélte apám, és akkor rablók jöttek le a hegyekből, és el akarták hajtani a nyájat. Nagyapám rájuk lőtt, azok visszalődtek, megölték, a nyájat pedig elhajtották. Apám akkor 16 éves volt, és úgy határozott, elmegy délre a tengerhez, munkát keres, és bárányokkal jön majd vissza. Így ígérte a bátyjának, aki átvette a család főszerepét. Apám szótlan ember volt. A családról is csak nagy ritkán beszélt, csak ha lobogott a tűz, és tágas, csillagos ég borult fölénk. Ekkor is csak igen keveset, inkább a tüzet nézte és furujázott. Furcsa, kétcsöves, rövid pásztor furujája volt. Szépen tudott rajta játszani. Szóval apám felkerekedett, és csiráliba ment, le egészen a földközi tengerig, Antaliától délre. Nagy hegyek vannak ott végig a parton, és Csiráli ott fekszik az Olimposz lábánál, egy gyönyörű szurdokvölgy aljában. Az Olimposzt errefelé egyébként Tachtali Dailinak nevezik. Nem már, az Olimposz Görögországban van, nem? Nézránói. Ott is van egy. De az ősi Olimposz, a hegy és a valamikori város az itt van Törökországban, a földközi tenger északi partján. Én ott születtem az Olimposz lábánál. Még Kiméra is ott van, a lángokádó oroszlántestű és kecskefejű szörny kígyófarokkal. Rázuhant a szikla, amikor Belerofontész legyőzte Pégaszosz hátán lovagolva. Aztán persze elbízta magát, és pégaszos hátán fel akart repülni az Olimposzra, de Zeus megvadította a lovát, és az levetette Belerofontészt, aki tüskebokorba esett és megvakult. Amúgy tényleg sokott a tüskés bozott, tulajdonképpen csupa tüske minden, a fák is, fenyők és szédrusok. Szóval, ha felmész az olimposz oldalába, még mindig ott fújja a tüzet kiméra a sok tonnányi szikla alól. Gondolom földgáz, ami meggyullad a nyári melegben és égni kezd. Fordul hátra Kárl. Jaj, kár, te mindig úgy el tudod rontani a jó meséket. Búgja együtt Arianna a géppel és megdörzsöli Kárl hátát. Kicsit hangosítsd fel magad, Miró! Mondtam, hogy ne a hajtómű felet foglaljatok helyet. Mindenhol egyformán zúg, teszi hozzá Kárl. Az egész szerkezett zúg nem vette észre? Hol is tartottam? Szóval apám csiráliban telepedett le. Amikor oda került, rongyos volt, éhezett. Egy Ibrahim nevű halász megszánta és felvette segédnek. Ibrahim gyermekét elvitte valami járvány. Örült apámnak, fiaként szerette. Az öreg Ibrahim aga. Tudjátok, olyan volt nekem, mint a nagyapám. Mindig viccelődött velünk. Egyszer eljátszotta, hogy megeszik egy kígyóhalat úgy, ahogy van, élve. Aztán előhúzta a hugom kapucniából. Ott tekeredett a csuklója körül. Máig nem tudom, hogy csinálta. Látnotok kellett volna, mekkorát ugrott Amira. Szóval apám így lett halász. Kiment Ibrahimmal a tengerre. Hálót javítgatott, halat árult. És amikor már elég pénze összejött, hogy megvegye a megígért várányokat, és épp készülődött vissza a hegyekbe, megismerte az anyámat, Deriát. Deria, tudjátok, tengert jelent. Apám erről sosem beszélt, hallgateg ember volt, Allah segítse. Anyám mesélte, hogy apa a szemébe szeretett bele. Hát a szeme tényleg olyan volt, mint a tenger. Örökké változó. Szürke volt, ha haragudott tavaszi zöld, ha énekelt, és lágy kék, ha simogatott. Anya ott született csiráli délre, egy kis hegyi faluban. Volt ott valamikor az ókorban egy város. Az egykori lükiai szövetség egyik nagyvárosa, Mira. ma már csak romok vannak ott. Így lettem én Miro, ami ugye békét jelent. Bár sosem volt békés időszak, sosem. A vágy azonban mindig ott volt az emberekben. Szóval én imádtam ott, a hegyek leérnek a tengerig, oldalukat a napszinte megégeti. Nyáron igazán forró az a vidék. De az ember be tud húzódni a fenyők és a cédrusok alá. Volt egy titkos öblöm, és ott egy öreg, árnyas cédrusom. A cédrus, tudjátok, nem akármilyen fenyő. Az a cédrus a barátom volt, már ha ezt értitek. Persze sok-sok barátom volt, hatalmasakat csatangoltunk a fiúkkal. Teknős tojásokat ástunk a parton, mászkáltunk a romok közt, és kincseket vadásztunk, mert, tudjátok, az egész környék tele van ősi, görög, római, meg azt hiszem még régebbi romokkal. Egyszer egy megfeketedett ezüstöt is találtam. Kifényesítettem, egy császár képe volt rajta. Anyám meg folyton korholt, elmondta újra és újra, hogy ne piszkáljuk fel a dzsinneket, nem szabad őket felzavarni. Mennyit nevettünk rajta, pedig allakra jobb lett volna hallgatni rá. De ezt akkor nem láttam. Játék volt, értitek? Pedig Ánvár az öreg cédrus is megmutatta. A nevét ő mondta el nekem. Gyakran bújtam el hűsölni az árnyékban. Nem volt veszélytelen ahhoz az öbölhöz kiúszni de amikor csak tudtam, kiúztam. Ültem ott a jó gyanta illatban. A fenyők zizektek, Ánvár pedig, a neve azt jelenti, hogy világító, színekkel vett körül. Színekkel. Ha láttatok már ízni ki cserepet, kék és piros gyönyörű virágokkal, na hát ilyen táncba fogott körülöttem a cédrus, és a virágok összefonódnak a tenger fényes kékével, és egyszer csak apámat mutatták, aki illatos cédrusfa koporsóban fekszik. A fáraók tudták, hogy a cédrus az öröklét kapuja, talán ezért is volt a halotti balzsam egyik fő összetevője a cédrusolaj, és talán épp ezért akarta Gilgamesis is uruk kapuját cédrusfából ácsoltatni. De egy kicsit elkalandoztam. Szóval Ánvár üzenetet hozott, az öreg Ánvár megmutatta, de apám csak jót mulatott ezen. Anyám szeme pedig szürkés feketén villogott, ahogy sütötte a halat. Megigazította a kendőt a fején, csattant az asztalon a serpenyő. Azt kiabálta, hogy milliószor megmondta, ne piszkáljuk a romokat, most felzavartunk egy dzsint, és hogy már csak ez nem elég, hogy tegnap rajtunk rohadt egy szekér alapiacon. Ezután nem láttam többet a barátomat, ám várt. Szerintem én elmentem volna, és haza sem jövök a cédrusottól. teszi hozzá Arianna, majd beszorul a feje az ülések közé, és fehér arca egy egész kicsit kipirosodik. De te spanyol vagy, Arianna, én meg félig török, félig kurdna. Allakhal nem száll szembe az ember. És hogy jutottatok végül Isztambulba? Kérdi Noé. eljöttünk kincset keresni, sóhajt Miró. Igazából Csiráli akkor már nem az a halászfalu volt, mint régen. Ibrahim aga meghalt, apámra bízta a halászatot, de abból már alig lehetett megélni. A csónakot is fel kellett volna újítani, vagy újat venni. Aztán jött a válság, az embereknek elfogyott a pénzük, a kormány nyomása is nagy volt, válság volt egész Európában, és hát ezt Ázsiában is megérezte a szegény ember. Szóval apám azt mondta, Isztambulba megyünk, mert ott arany van a sziklában. Felmálháztuk, mink volt egy rozoga teherautóra. Nem tudom, honnan szerezhette, azt hiszem Ibrahim csónakját adhatta el. Borzalmas utazás volt. Gondoljátok el, 800 kilométer döcögés, vagy ötször robbantunk le. Hideg volt, és féltünk, hogy kirabolnak az úton. De Isztambul még borzalmasabb volt. Mert Isztambul nem csak az a csillogás, amit majd persze megmutatok nektek, a Topkapi palota, meg a Sultanahmet, vagy a Bayezid mecset, és a gyönyörű Ayasofya. Ott van Sulukkule is, a kiközösített cigányok negyede, vagy Kumbkapi, ahol az örmények laknak, gazdag villák és nyomor negyedek egymás mellett, mintha Allah a kezével tésztát gyúrt volna. A tészta a nyomor, és a mazsola is a datója benne a csillogás." Hát mi átmentünk Európába, mert azt mondta apám, hogy Európába kell jutnunk. Átkeltünk a boszporuszon valahogy, és a Bejölő mellett tájlavásiban húzottunk meg. Mit mondjak, az egy romkerület. Minden második ház összedőlt, a gaz embermagasságú, minden tele van szeméttel. És amelyik ház áll, az sem igazán, mert nem csak vakolat nincs rajta, de tető sem, csak valami hevenyészet kátránypapír, pár lécre rászögezve és sosem tudott, kibír -e majd az egész egy újabb telet, vagy összeroskad, maga alá temetve pár szerencsétlen ott lakót. De nem válogathattunk. Azt néztük, hogy legalább legyen valami tető, ami kicsit szárazon tart. Esős idő volt, a szemét úszott a sárban, és anyám egyre kétségbe esettebb volt, mert a húgom köhögött, és mi egy dohos, omladozó viskóra cseréltük el a tengerillatú, napfényes házunkat. Miró szeméből egy könnycsebb gördül le. Flóra visszatartja a levegőt. A repülőgép zaja is szinte elhallgat. Minden mozdulatlan lesz. És aztán apának elvágták a torkát. Az egyik sikátorban. Valami bérmunkát végzett egy bőrgyárban. A tenyere állandóan érdes és fekete volt. Viccelődtünk is rajta, hogy olyan, mint egy fordított néger. Értitek? A gyár az aranyszarvőből mellett volt. Az öblöt akkorra a gyárak úgy elszennyezték, hogy már a márvány tengerben sem volt hal, szóval minden haldoklott arra felé. De apám örült, megkapta a heti vérét és kenyeret vett, meg valami édességet az öcseimnek és a húgomnak. Én már nagy voltam, de ők nagyon örültek az édességnek. Anyám mindig csóválta a fejét, hogy ilyenre költeni, de apám azt mondta, miért él az ember, ha egy kis örömet, egy kis édeset sem adhat a gyerekeinek? Aznap valaki kifigyelte, hogy édességet vesz, és pár marék liráért egyszerűen elvágta a torkát. A gép ereszkedni kezd az isztambuli nemzetközi repülőtér felé. A szárnyak megfeszülnek, sír a levegő, magas hangon visít. A repülőgép finom döccenéssel landol Isztambulban. Hosszan gurul a nagy repülőtéren. Miről a szemét törölgeti? Na, de ez egy régi történet. Nekem szerencsém volt végül is, Elszegődtem Medűj mester mellé. Mustafa Medűj a kalligráfia mestere, és volt egy apró üzlete Kápali a nagybazárban. Mindenes voltam kezdetben. Az üzletet takarítottam, így kezdtem, aztán vevőket fogadtam, na az volt a művészet. Ott tanultam meg angolul, oroszul, japánul, svédül. Na ne szórakoz, csapja vállon De, de! Napi 250 ezer ember örvénylik ott, nyáron a duplája, majd meglátjátok, lenyűgöző. És minden turistát a saját anyanyelvén kell megszólítani. Ezt tanította a mester. Én lelkesen tanultam, és ha valakit be tudtam csalogatni, azután Mustafa Medűj fizetett nekem. Jó voltam ebben, de kellett is, mert apám halála után élettem a tartó. Aztán egyszer Mustafa Mester észrevette, hogy a kalligráfiával próbálkozom. Tudjátok, ő gyönyörű képeket rajzolt aranysal, kékkel és vörössel, nagy, szárított fa levelekre. Szóval, amikor látta, mennyire érdekel, elvitt és bemutatott egy barátjának, akivel együtt fürdőztek a Tari Hihámámban. Szóval így kerültem az egyetemre, effenzi Agaoltalmába. De persze mellette végig dolgoztam Mustafánál is. Rendes ember volt a mester. Allah kísérje az útján. Amikor végeznek a csomagátvétellel és kiérnek a váróba, Miro földre ejti a kézitáskáját és szélesre tárt karral lépdel egy nő felé. Váligérő fekete haj, sűrű fekete szemöldök, szép nő jegyzi meg magában Flóra. Miro szájon csokolja, a nő pedig kacag és játékosan arcon legyinti. Miro átkarolja és a többiek felé húzza. Ő Szevda, Szevda Halil mutatja be. Régi barátnőm és a kedvesem még az egyetemi időből. Nem is mondtad, Miro, hogy háremed volt akkoriban, vigyorog ránója, és kezet nyújt Szevdának. Hászeki szultána lenne, ha szultán lennék, a gyerekei anyja. De hát nem vagyok szultán. Pedig amikor annak idején találkoztunk, a lyukas cipődről rögtön gondoltam, hogy az vagy, nevet Szevdá. Remélem éhesek vagytok. Ádem ugyanis valahogy megszerzett néhányat a topkapi palota ősi receptjei közül, csak allakha ha tudolja, hogyan, és ötfogásos díszebédet varázsolt nektek. Nem volt könnyű dolga, mert persze Miró csak az utolsó pillanatban dobott egy mélt, hogy egyik sem eszik húst. Önvédelemből, szevdá. Hogy, hogy önvédelemből? Tudod, az egyik oka, amiért ilyen eszetlen ütemben pusztítjuk a fákat, épp az, hogy kell a friss földterület az állattenyésztéshez. Na jó, nekem mindegy, hogy mit eztek, vagy mit nem eztek. Ádem így is remekelt. Szinte már veszekedett velem. Azt mondta, Mirónak és a barátainak szultáni étel kell. De azt határozottan megtiltottam neki, hogy a régi szokást követve aranyrögöket süssön a pidébe, pedig egy fél napig bújta a netet, honnan szerezhetne igazi aranyrögöket. Nem teljesen normális a srác, de fantasztikus szakács. Nagy gyertek, itt parkolok a közelben. Remélem, hogy a tilosban, ahogy szoktál. Nevet Miro. Berlinben már börtönben ülnél. Hát persze, hogy a tilosban, mit képzelsz? Itthon vagy, lazulj el egy kicsit. Ez itt Isztambul csupa fény és csupa árny, kacsin Flórára és Noéra a Szevdá. Flóra megborzong, ahogy kilépnek a terminálból. Hideg szél csap az arcába, és ahogy billeg a szürke, fedett beton parkolóban, Szevdá és Miró után, hirtelen légszomja lesz. Egy repülőút után idő kell, amíg észreveszi az életet, ami épp úgy szivárog vissza az emberbe, ahogy a napfény érinti a földet a hosszú tél után. Aztán a napmeleg egy pillanatnyi ígéretként megmutatja magát. Beleborzonganak a rügyek a tavasz gondolatába, hogy aztán újra összezárodjanak a felhők, és elsuttogja a hideg szél. Még van pár álom, amit végig kell álmodni addig. Igaza volt Mirónak, gondolja Flóra, ahogy felpillant az Ayasofya kupolájára. Ott áll középen, beragyogja a fény, Negyven ablakból árad, és mintha a negyven fény meggyújtana egy negyvenegyediket középen, és az megforgatja, és emelni kezdi az egész boltozatot. Aztán ott áll a zöld márványoszlopok közt a galéria körfolyosóján, minden arany, kék és zöld, és szinte révületben teszi, amit Szevda mond, és bedugja ő is az ujját a könnyező oszlopon lévő lyukba, hogy kívánjon valamit, de valahogy épp semmi nem jut az eszébe. Kárl hangja riasztja fel a tűnődéséből. Döbbenetes, hogy épp a keresztesek voltak, akik kifosztották ezt a szentét, és nem az oszmánok. Hát igen, mire a keresztesek ideértek, hogy úgy mondjam, nem járta már át őket Krisztus fénye, Úszkodja a szakállát Miró. Azonban, amikor hódító Mehmet belépett ide 1453-ban, azt mondják, olyan csönd volt, hogy még a csataza is megszűnt odakint. Se karcsörgés, se a lovak patájának kopogása nem hallatszott. Mehmet körbejárt és leborult. Talán őt is magasra emelte ez a hely. Vagy legalábbis megérezte, hogy ez Isten háza. És a következő pénteken az iszlám szent napján szentelte ezt a templomot – aztán átalakították, de úgy, hogy ez eredeti szerkezet ne sérüljön. Mehmet tudta, hogy ez egy szent hely. A keresztesek ezzel szemben csak azt nézték, hogyan kaparják le a kardjuk élével az aranyat a falakról. Ahogy Gőte mondja, teszi hozzá Noé. Lám csak föl kellene figyelni végre az ördög természet szemléletére. És Mephisto így válaszol rá Bólint Flóra. Természet így vagy úgy. Mit bánom én? Az ördög ott volt? Ő a nagy legény. Fajtánk magasra tör, itt a jelek még. Vad, zűrzavar, erőszak, esztelenség. Azért az is elképesztő, hogy titeket Gőte boronált így össze. Öleli át Arianna Flóra vállát, miközben kilépnek az Ája-Szofia épületéből. Miró, megmutatod a ciszternát is a föld alatt? Azt mondják, pillant rá Arianna, hogy a halak ott tuszkáltak minden pincében Isztambulban. Miró olyan jót nevet, hogy fölrebben egy csapatmadár az egyik öreg foltos törzsű platánfáról. Miró az Ayasofya előtti szökőkútnál átkarolja Szevdát és megforgatja. Aztán egyik keze fent, a másik lent, és már csak ő pörög egyedül, Szevdá pedig tapsol, majd megáll, csukott szemmel. Kinyitja a szemét és az égre pillant, aztán a többiekre. Na, gyerünk, gyerünk, forogjatok! A bal láb áll, a jobb forgat, így! Mutatja ismét. Flóra, Noé és Arianna kipróbálja. Kárla fejét csóválja, és karbatet kézzel nézi őket. Na, gyertek! Mevlána Rúmi megmutatta az utat. Hé, Kárl, te nem is forogtál? Hogy jössz le így a föld alá? Veri hátba Miro és nagyot nevet Kárla elképedésén. A lábamon. Az jó, de kettő vagy négy lábon. Mezit láb, cipőben vagy csattogó patákon? hogy egy patákon, miről beszélsz? Ugyan ne hallgass Miró értelmetlen fecsegését, Kárl. Karol bele, Ha nem akarsz lejönni a föld alá, én veled maradok. Kostoltad már a rakit? Fehér és ízes, mint az anyatej. Szevda hálil, Berlinben nincs hárem, szóval száj le a barátomról. Most mit vagy féltékeny? Megyek veletek, nem mondtam, hogy nem megyek, csak épp nem forogtam. Azt a rakit azért megihatnánk esetleg, vigyorog Szevdára Noé, és lebegtetni kezdi a pólóját. Bár nem tudom, kell-e nagyobb meleg. Szevda egész lényével Noé felé rebben, majd rákacsint. Csak ne kacsingas, mert felpofozlak, lendíti a kezét Miró. Nyugi már, fűzi át a nyakán a két karját, Szevda. Te tejet fogsz kapni, mert tüzes vagy. Szeretlek így tüzesen egyébként. Na, megyünk. Ismerem az egyik vezetőt, sorba sem kell állni, pár száz líráért bevisz záróra után. Úgy az igazi, mert nincs az a hömpölygő tömeg. Na, mehetünk? Elnémulnak, amint belépnek a boltozatos, föld alatti vízi világba. Az elsüllyedt palota, a bazilika ciszterna határtalan, boltíves, fénylő termeibe. Az oszlopok, mint egy ősi erdő megkövesedett fái. Csak a víz csöpög, több mint ezer éve csöpög ugyanígy, lebeg a kékes fény a zöldes, sötét víz felett. A víz mozog, mintha nem csak a cseppek fodroznák, hanem meg annyi apró szörny gerince. Flóra összéphúzza magán könnyű kabátját. Miró halkan magyarázni kezd Justicianus császárról, aki idevezette a közeli erdő friss folyóvizeit. Persze akkor még sokkal hatalmasabb volt a mai Belgrád erdő, és a maihoz képest törpe volt Bizánc városa. A Medusa oszlophoz érnek, Miró tovább magyaráz. Tudtátok, hogy nem Medusa volt az egyetlen gorgó? Hárman voltak testvérek. Steino az erőteljes, Medusa az uralkodó, és Eurüalé, akinek a neve messzire hangzót jelent. Eredetileg olyan gyönyörűek voltak, mint az én Szevdám, de megsértették aténét. Erre majd ügyelj Szevdát! Ne vigyorogjatok! Olyan gyönyörűek voltak egyébként, hogy Euryálét még Poseidon is megkívánta. Az ő gyerekük volt Orion, a vadász. A három nővér közül azonban csak Metusa volt halandó, ezért is tudta őt Perseus megölni. Szóval Pallas Athéné változtatta rúttá őket. Hajuk helyett feketek ígyók nőttek, és aranyszárnyat kaptak, éles fogakat meg disznóagyart. Döbbenetesek ezek a fejek, tényleg? Nézi Arianna a feje tetején álló faragott nagy Medusa fejet. Nyakából egy nedves oszlop tör a magasba. Félelmetesek, sóhagy Szevda. Medusa testvérei máig élnek, suttogja Miró. Hogy érted, hogy élnek? kérdi Szevda. Tekeregnek a fejükön a kígyók? Remélem nem. Nem, de suttognak, sziszegnek. Gyertek, hallgassátok, gyertek át ide. Tovább sétálnak a fémrácson a víz fölött. Nézzétek, ez a feje az oldalán fekszik, nem a feje tetején áll, mondja Arianna. Flóra is elfordítja a fejét, ahogy nézi a hatalmas, zöld, moszattól foltos kőfejet. Maga sem tudja miért, lefekszik a fémrácsra. Az oldalára fekszik, hogy pont úgy legyen a feje, mint eurű Bal füle a tenyerén, belemar a kezébe, csípőjébe az acélrács. Igaza van Mirónak, hallani a sziszegést, a remegést. Az egész terem remeg, finoman rászkódik minden, Fodrozódik a víz is, és a gorgónővérek egyike elmosolyodik, Rettenetes ez a mosoly. Flórának be kell hunynia a szemét, felül, émelyeg. Tényleg nem lehet ránézni, tényleg él, megdörzsöli az arcát. Ránéz a többiekre, mindenki szobor merev. Ott állnak megfagyott mozdulattal. Ezt nem tehette. Átkozott Eurialé. Oda szalad Miróhoz, jéghideg a karja, mintha ezer éve állna itt. Kárl arcát már itt zöld moszat fedi, és Arianna merev szeméből úgy csordul végig márványfehér arcán egy hideg csepp, mint bármelyik kövön. Lekuporodik, nézi a zöld vizet, az is mozdulatlan. Végtelen a csönd. A csönd is mozdulatlan. Az idő... Akkor jön rá. A gorgók úgy teszik szobor rá az embert, hogy kiemelik az időből. Flóra kétségbe esetten gondolkodik. Nem, ez nem lehet. Nem őket emelte ki az időből, ők le sem feküdtek. Engem emelt ki. Engem. Hogy tud az ember visszajutni az időbe? Hogy? Meleg ér érez az arcán. Hogy érezhetem, ha kiemelt az időből? Hogy tudok gondolkodni, ha kiemelt? becsukja a szemét. A juhar levél jut eszébe, ahogy a szél érinti. A juhar levél, amely sok éve végig simította az arcát, és ettől eszébe jutnak a fák, a juharok és a hársak. Odalép az egyik megkövesedett fához, amely a mennyezetet tartja ebben a nedves pokolban. Oda érinti a homlokát. Emlékezz! Én Flóra vagyok, és a fák emléke fölébred, a fáké, amelyek átölelik az időt, hozzásimítja az egész testét, mintha mesztelenül állna a levélesőben. Minden levél, amely megérinti a vállát, nyakát, hátát, egy-egy emlék. Emlék a jövőből. Az apját látja, egy kórházi ágyon fekszik. Arca borostás és csontsovány. Épp úgy mozdulatlan, mint a többiek. Aztán magát látja, ahogy ott ül az apja ágya mellé húzott széken. Kezében egy könyv. Olvas, mozog a szája. Olvas apának. De hát miért? Istenem, mi ez az egész? Mi ez az egész? Flora az ágy mellett fölemeli a fejét és becsukja a könyvet. Könnyes a szeme. Összenéz önmagával. Majd egy hatalmasat sóhajt, és Flóra visszasóhajtja önmagába az időt. Az idő megforgatja, meg kell kapaszkodnia. Mély levegőt vesz, mint amikor egy újszölött először vesz levegőt. Majd nagy nehezen kinyitja a szemét. Úgy pislog, mintha sok lenne a fény, mintha nem is a föld alatt lenne, hanem nyári verőfényben. Jól vagy, Flóra? Öleli átnojé. Úgy elsápadtál. Jól, igen, fújja ki a levegőt. Csak már fázom itt. Szevda, drága Szevda, nem mehetnénk nagy, öreg fák közé egy kicsit? Dehogy nem, öleli át Szevda, menjünk a Topkapi Palota kertjébe, ott eszméletlen platánok vannak, akár öten is belefértek a nagy odvagba. Nagy gyertek, és szerintem jót fog tenni mindenkinek egy pohár karaki is. Miró annyira lelkesen győzködi őket, hogy adjanak még egy napot neki és Isztambulnak, mielőtt tovább repülnének Törökország legkeletibb csücskébe, Noé bárkájához, hogy nem tudnak nemet mondani. Noé bárkája ott áll, vagy tízezer éve, a bazárt pedig látnotok kell. Erre Karl közli, hogy ő kifejezetten utálja a bevásárlóközpontokat. Ám Miro csak legyint, és azt mondja, hogy ez nem egy bevásárlóközpont, hanem egy tömörített kelet, lényegében egy önálló, ökoszociológiai rendszer. Van saját bankja, éttermei, saját mecsete, saját rendőrsége. Vannak csöndes helyek és zajos helyek, lehet inni egy frissítő teját, Leülni és beszélgetni egy vízipipa mellett. Lüktet, él és eleven. 45 ezer négyzetméter, 64 utca és 22 kapu. És napi átlag 250 ezer ember látogatja. Nyári napokon akár a duplája is. Mire Karl hozzáteszi, hogy akkor tényleg el kell a megerősített rendőri jelenlét. Miről legyint és elkezdi magyarázni az alkudozás ősi szabályait, és megesked mindenkit, hogy semmit, de semmit nem vesz meg alkonélkül. Florát megdöbbenti, hogy a bazár körüli utcákon sokkal nagyobb a tömeg, mint a bazárban. Egy darabig szótlanul baktatnak a temérdek áttört, ragyogó lámpát, oszmán kaftánt, hamami törülközőt, faragott fametszetet, ízniki virágos tulipános pávás kerámiát, élénk tarka szőnyeget és kilimet árusító boltok dzsungelében. Az árusok hol magyarul, hol angolul, hol pedig spanyolul szólnak hozzájuk. Flóra meg is kérdezi a mellette lépkedő Szevdát, honnan tudják, hogy ő nem török. Szevda átkarolja és elmagyarázza, nyilvánvaló, hogy nem török, mert nem úgy gesztikulál a kezével, mint egy török. A ruhádon, hajadon látszik, hogy európai vagy. Ezek az emberek ezt csinálják évtizedek óta, egyszerűen rádnéznek és tudják. Többet látnak és hallanak belőled, mint gondolod. Flóra attól kezdve kicsit bátrabban csodálja meg a lámpákat, végig simít egy-egy szép szőnyegen, megdicséri az árut, és örül, hogy az árus büszke a portékájára. És meg sem próbál a továbbiakban angolul beszélni, magyarul kérdez, és az árus magyarul válaszol. Alkudozni azonban nem akar, szerinte az a lámpa megéri az árát, de egyszer csak ott terem mellette miró, és csak néz rá szigorúan. Flóra majdnem elneveti magát, de komoly próbál maradni. Miró egy perc alatt kétszáz lírával lealkudja a lámpa árát. Flóra kissé zavarban van, amikor a boltos tejára hívja. Miróra néz, ő bólogat, leülnek. A boltos mészszínű színű teját tölt tulipánforma üvegpoharakba. Cukrot kínál hozzá. Miró tolmácsol, beszélgetnek. Flóra a lámpákat dicséri. Végül a boltos Flóra kezébe nyom egy tarka kendőt, Grátis, mondja. Allah áldja meg a szép hölgyet. Miró vigyorog, Flóra pedig magára kanyarintja a kendőt. Aztán egyszer csak kicsit minden bizonytalan lesz. Megrászkódik, felgyorsul, majd lelassul. Nojét keresi a szemével. Aztán eszébe jut, hogy betértek egy vízipipát áruló boltba kárlal. De hol lehet, Miró? Hát Szevda és Arianna... Észreveszi Mirót t integet neki, félkezében ott himbálózik a lámpa. Amikor közelebb ér, azt mondja neki, hogy valami igazán különlegeset akar mutatni. Mustafa Mester mesterboltját, ahol gyerekként dolgozott, aki nagy, kiszárított buzogányvirág levelekre fest macskaszőr ecsettel, ősi zsidó, keresztény és muszlim szimbólumokat. De olyan érzékkel, mondja Miró szokatlan, magas hangon, olyan áhítattal, hogy minden kézmozdulatában allah van jelen. Megszentelt a ház, ahol az ő levélfestménye van a falon. Hosszan egyre ritkul a tömeg, nem hitte volna, hogy itt ennyi utca elágazás van. Egy pillanatra az egyik kanyarban szemelől veszti Mirót. Kicsit kétségbe is esik. Egy pillanatra ő lesz az egyik lány Minotaurus labirintusában, de aztán visszamegy és végre észreveszi, Miró türelmetlenül integet neki. Némán követi, és egyszer csak tényleg ott állnak egy különös boltocska előtt. Idős ember ez a Mustafa, Széles bajsza van. Már az is szinte ősz. mint mindkét arcán megcsokolja. Úján nagy aranypecsét gyűrű fénylik. Flóra ámulva nézi a bekeretezett vagy vitrinben álló fehér kartonra ragasztott óriási szürkés fehér leveleket, Tele színes képecskékkel, és aranyszín, arab, perzsa és latin feliratokkal. Óvatosan lépked a boltocska padlóját fedő színes perzsa Az öreg hosszan nézi őt, rákacsint Miróra, majd egy hatalmas dossziét húz elő, lapozgatja, gyönyörű festett levelek minden oldalon, de fejcsóválva becsukja. Újra flórára néz, tűnődve, dünnyög valamit, és egy új dossziét húz elő a pult alól. Lapozgat, együtt nézik, Mustafa eleltöpreng egyik másik felett, egy ősi arany kereszt latin betűkkel, és alatta valami arab vagy perzsa felirat, majd valami olyat mond, hogy a szultánának nem erre van most szüksége. Alig, hanem törökül mondja, Flóra mégis tisztán érti. Egy pillanatra eltűnik hátul, majd amikor előjön, egy újabb dossziét szorongat a hóna alatt. Leteszi a pultra, belelapoz, majd felkiált. Allahra, ez az. A levél egy arany tenyeret ábrázol. Ez a hamszatenyér a levélen, mondja. Allah keze, öt újja van, és minden újja mennyország egy-egy fája. És van itt egy vers is. Ő csak ide másolta, magyarázza az öreg Mustafa egy régi-régi könyvben találta, de sajnos a könyv már nincs meg. Lefordítani nem tudja, nem oszmán, nem arab, nem is perzsa, Más nyelven pedig nem tud, szabadkozik. De talán Effendi Bábiáli a kalligráfia múzeumban tudhatná. De hisz te is ismered, Miró? Flóra alkodni akar. Esetlenül kezd bele, mire Mustafa látszólag megsértődik. Szinte összeér vastag ősszemöldöke. Nem, nem, az én drága Miró fiam szultánája. Hogy is ne, ez ajándék a hölgynek, igazán ajándék. Cserébe csak annyit kér, alkalomattán mondjon el egy imát érte és a családjáért. Ah, majd meghallgatja. Flóra szívéretet kézzel meghajol. A visszaúton ismét szem előtt évezti Mirót, de már nem aggódik. A képet a melkasához szorítva megy a szaporodó tömegben. Ezt a főutcát már ismeri. A mennyezet díszítése alapján tudja, arany és kék mozaik, és ahhoz a kapuhoz vezet, ahol megbeszélték, hogy találkoznak. De senki nincs ott a nyugati kapunál. Flóra vár, vár. Jó, hogy a fején van most ez a kendő, védelmet jelent valahogy. Aztán kóborolni kezd, játszik a macskákkal, mindenhol macskák hevernek. Eddig valahogy észre sem vette. Vörösek és tarkák, minden egyes meleg, napsütötte helyen fekszik egy... Más macskák pedig a bódésorok közti tetőkön szökkennek át. Aztán megpillantja Mirót a sarkon, int neki. Flóra elmosolyodik, oldódik a feszültsége is, szinte szalad Miróhoz. Egy kőkapuhoz ér a fekete kovácsoltvas ajtók tárva, középen egy áttört, aranyozott kovácsoltvas napmandala. A kőkapum felirat. Száfláj csájsiszi. A kő ősi... Itt-ott növények nyújtóznak a fény felé az ezer éves kő repedéseibe megkapaszkodva. Átlép a kapun, Miró újra ott terem mellette, megkönnyebb bülten sóhajt. Miféle hely ez? A könyvbazár. Bábiáli Áli mestert keressük, akit az öreg Musztafa javasolt. Ilyenkor sosincs a múzeumban, gyere! És Flóra követi. Itt még a könyvvárusok könyvhegyein is macskák nyújtóznak. Flóra fellélegzik, amikor észreveszi. Itt legalább vannak igazi fák. Öreg fák, platánok és vadgesztenyék. Az ágak itt-ott kusza összevisszaságban, egymást ölelve, egymásba csavarodva beburkolják, óvják, ölelik a könyvbódékat is, mintha itt a könyvek és a fák együtt nőnének. A könyvek olyanok, mint a fák bölcsességének gyümölcsei. Az ember megpróbál megfejteni belőlük valamit, az édes húst felfalva igyekszik a maghoz érni. A szavak történetté állnak össze, elringatnak, vagy felzaklatnak, vagy olykor gondolkozásra késztetnek. A könyvek a fák emlékezetének gyümölcsei. A mag pedig sűrített idő, a múltat és a jövőt öleli magába. Miró egy egész kicsiboltba vezeti Flórát. Régi könyvek illata és dohányfüst édes kaparószaga ül a helyiségben. A padlón tarka, kiség kopott perzsaszőnyegek. A boltocska annyira zsúfolt, hogy szinte megfordulni sem tud benne az ember, vagy csak egész óvatosan, nehogy lavinát indítson el, amely betemeti úgy, hogy többet mozdulni se tud majd a tonnányi kötet alatt. Bábiáli mester! Bábiáli mester! hajt fejet Miró, kezét a szívére helyezve. Emlékszik még? Bábiáli arcon csókolja Mirót. Bábiáli fiatal! Fiatalabbnak tetszik még Mirónál is, lepődik meg Flóra. Nem érti, hogy lehet. Talán a könyvek konzerválták, vagy fiatalították vissza magukba szívva az öregséget. A fiatal öreg bábiáli mester, vagy ahogy Miró mondja, a fényes kapu magyarul szól Flórához, és ezen Flóra már meg sem lepődik. Talán ez a legkülönösebb, hogy ezt ilyen természetesen fogadja. Valahogy otthonos ez a kicsi bolt a sok színes szőnyeggel. Mióta beléptek, mintha ki is tágult volna kicsit. Bábjelli ráemeli kék szemét, és megszólal, hangja halk, mégis tiszta, mint egy friss fuvallat, éberré és könnyűvé teszi florát. A ritka lelkek, mint Mohamed és Jézus, észrevétlenül elvesznek a város tömegében. Senki sem ismeri fel őket majd kis szünet után mosolyogva hozzáteszi. Ha így szorítja végig magához azt a levelet, drága hölgyem, hogy tudjam megmondani, mi áll rajta? Flóra zavartan adja oda neki a táblát. Bábi áli mester hosszan szemléli, hümmög, finoman mozog az ajka. Aztán Flórára pillant. A címe óperzsa, az élet fodrai vagy a ruha fodra. A ruha itt az ember sokrétű testét jelenti. De magát a verset nem én fogom lefordítani önnek, ugyanis arámi nyelven íródott. Igen, az ősi arámi nyelven, már csak kevesen beszélik. Esetleg tud valakit, aki lefordíthatná? Bábiáli Bólint. Vidd el a hölgyet, merjen Anába, fordul Miróhoz, a szív templomába, és ezzel visszaadja a képet Flórának szívükretett kézzel és allah áldásával búcsúznak. Amikor Flóra visszapillant, már üres a kicsibolt. Ahogy kifelé ballagnak a könyvbazárból, Flóra megsimogat egy nagy, vastag törzsű platánt. Egy darab leválik az ujja alatt, mintha a feje állna a tér és az idő, mintha minden és mindenki fordítva járna, mintha a filmet fordítva pergetnék, és egyszerre csak kilépnek ugyanazon a kőkapun, ahol bejöttek, és ott vannak újra a nagy bazár nyugati kapujában. Szevde, amikor megpillantja Flórát, szélesen elmosolyodik, és odasiet hozzá. Miro ott ül magába egy kövön, a térdét ölelve. Felpillant, majd nagyot szusszant. Hál' Istennek, kiált Noé, odaszalad, és ő is átöleli Flórát. Halálra aggódtuk magunkat, hol voltál? Kérdi Arianna, aki most a szokottnál is sápadtabb. Órák óta keresünk. A telefonod is ki volt kapcsolva, jegyzi meg Kárl. Hogyhogy hogy órák óta, de hát Miróval voltam. Vele ugyan nem. Miró itt volt velünk, mondja Kárl. Miró, de hiszen elvittél Musztafa mesterhez. Miró, mi ez az egész? Hidd el, Miró velünk volt Flóra és két órája tűvé tesszük érted a környéket. Szegény már az idegösszomlás szélén van. De Miro, Mustafa meg a nagy festett levelek, ezt is ő adta, fordítja meg a képet. Miro talpra ugrik. Ezt meg hol szerezted? Te vittél el mustafa mesterhez, aki megcsókolt, és a végén ezt adta. Az nem lehet. Mustafa. Miro egy lépést hátrál, és az égre emeli a szemét és a két kezét. Valamit dünnyög. Avassatok már be, hogy mi folyik itt, robban közéjük Szevda. Flóra sóhajt, és leül közéjük a padra, mely egy öreg platánt vesz körül. Elmeséli, hogyan vezette Miró Mustafához, aztán a könyvbazárba, bábjáli mesterhez, majd ide-vissza, és hogy ezt a festett levelet kapta, rajta Isten tenyerével. Miró csak ingatja a fejét, Végig a szakállát csavargatja, Dünnyög és morog, pont mint a macskák, Beleborzonganak a kövek és a csontok, Ősi igék rezegnek, nyílnak a repedések, Gyümölcsillat csapja meg az urrukat, Aztán fénylő gyanta illata, Talán cédrus illat, Valami örökké való és érthetetlen, De mégis ott van, Flórát a sírás kerülgeti, Az nem lehet, hogy nem hisznek neki, Hiszen itt tartja a kezében ezt a levelet, jó, jó, nyugi, Flóra, csókolja meg könnyedén Noé. Flóra Noénak dől. És? Mit mondott ez a bábjáli mester? Mi van a levélre írva? kérdi Kárl. Nem tudta elolvasni, vagy az is lehet, hogy nem akarta. Különös, azt mondta, arámi nyelven van. Az Jézus nyelve. Jézus nem arám jól tanított? kérdi Arianna. De igen, bólintott Kárl. Ez az egész elég hihetetlen. De a levél tényleg itt van. Azt mondta, hogy talán Meriem Anában valaki le tudja fordítani. Az állítólag a szívtemploma. Van itt ilyen Miró? Van, sóhajt Miró messzire révedve. A Meriem Ana egy ortodox szírtemplom, az aranyszarv öböl túloldalán. De a Bosporuson innen. A szírek, tudjátok, az egyedüliek, akik mind a mai napig arámi nyelven, azaz Jézus eredeti nyelvén tartják az Isten tiszteletet. Úgy mondják, minden nyelvnek megvan a saját rezgése, és ha megfelelő ez a rezgés, akkor megszólítható vele a világ láthatatlan oldala. Vigyél oda, vigyél ehhez a szívtemplomhoz, Miró! Miró arca elkomorul és megcsóválja a fejét. Mi a baj? Nézd, már ez az egész eset Musztafa mesterrel. Ő nem ő volt, Mustafa meghalt már egy éve. Tudom, beszéltem a fiával. Az egy dzsin volt, Flóra. Egy dzsin. És bábiáli mester, hogy is mondjam, annyit jelent, hogy fénykapu. De ilyen sincs. Ilyen sincs, értitek? Nem, nem értem. Mi a baj ezzel a szívtemplommal? Az, hogy tájlabási mélyén van. Az egy romkerület. Teljesen lepusztult, tele szeméttel. Borzalmas hely. Nem érdekel, hogy milyen, mondja Flóra, és maga is meglepődik, miért forgyam fel így. Miró összerezzen a hangjától. Olyan kétségbeesett tekintettel néz rá, hogy Flóra odaül mellé és a vállára teszi a kezét. Mi a baj, Miró? Semmi. De valami van. Csak annyi, hogy nem megyek tájlábásiba. Nem megyek a templomhoz, és titeket sem engedlek oda. Azt sem tudjuk, hogy hol van, Veti közbe Arianná, és fekete haját igazgatja. Nézzük meg a térképen, hajtogat ki Noé egy Isztambul térképet a térdén. Nem lenne egyszerűbb a Google Maps? vigyorog Kárl. De, aligha nem, pillant fel Noé. Ha kiguglisztat, hogy hol van, megmutathatnád ezen a térképen is. Azért ez eszméletlen. Hogy szeretheted ennyire ezeket a papír alapú utcokat? csúválja a fejét Arianná. Kárla telefonját nézegeti, majd ő is a papírtérkép fölé hajol, és rábök egy helyre az ujjával. Kösz, pillant fel, Nincs is túl messze. Fogjunk egy taxit, szerintem, javasolja Kárla. Allakra nem, az egy elátkozott hely. Mi a baj, Miró, mondd már el, sóhajt Flóra. Mirót nézi. A platáról lepattan egy darab, aztán felugrik a földről, és az ölébe pottyan. Olyan, mint egy parányi bölcső. Ott laktatok, igaz? Amikor apád meghalt. Azért nem akarsz oda menni, ugye? Miro a távolba mered. Hallgatnak. Aztán Flóra egész halkan megszólal. Miró, Bábiáli mester mondott nekem valamit. Azt mondta, a ritka lelkek, mint Mohamed és Jézus, észrevétlenül elvesznek a város tömegében. Senki sem ismeri fel őket. Miró pislog, Flórára néz. Aztán lassan feltápázkodik. A szemét meglippen. Felsikolt a romos sikátorok közt egy színevesztett műanyag fólia. Flóra egy pillanatra a szeme elé kapja a kezét. Valami szúrja, könnyezik tőle. Homok? Vagy más? Szeméttel benőtt romos telkek, omladozó házak közballagnak. Halott anyag. Az ember kígyó leved lett bőre. Csipszes zacskók, törött sörös és boros üvegek. Ófszerfityeg egy tüskés bokor csenevész ágán. Az ember itt vagy leszeget fejjel jár, vagy kénytelen felemelni a fejét, az eget keresve a keskeny sikátorok között. Színes ruhák tucatjai lebegnek a hátsorok közti kifeszített köteleken. Lengeti őket a felfeltámadó szél. Mit akarsz tőlünk? Ezt rebbenik, verdesik. Tarkaszőnyek szárad egy málló, vakolatú kőfalon, olyan súlyosan és komolyan fekszik ott, mintha egy dzsámi része volna, és reménytelenül századok óta várná, hogy végre valaki életre hívja. A taxis az egyik főutcán teszi le őket, közel a céljukhoz. Bár pár perc alatt rátalálnak a szír keresztény templomra, mégis hosszúnak tűnik az odaút. A templom szorosan simul az omladozó házak közé, nem egy különálló magányos építmény, Tiszta homlokzatával előtt a környező házaktól. Benyitnak, félhomály veszi őket körül, De a félhomályt mégis feloldja A kerek üvegablakon beáradó fény kévéje, Mely a padok egy részét ragyogásba vonja. Csöndesen állnak, nézelődnek, Miró int, üljenek le. A dolgokat ki kell várni, Nem lehet sietetni, súgja. Várnak, a templom hajójának üvegablakain beáradó fény lassan mozdul, majd rásimul az oltár aranyozott napmandalájára is. A mandala pont olyan, mint a könyvbazár nagy kovácsoltvas kapuján tűnődik Flóra. Mézöld kőoszlopok tartják az enyhén éves festett boltozatot, rajtuk négyágú aranykereszt, minden szára egyforma hosszú, végei tüskések, karmosak. Ez itt nem a keresztre feszítés szimbóluma, a kín szimbóluma. Ezt érezni lehet, ez valami más. Várnak, az idő bizonytalanná válik. A zöld oszlopok olyanok, mint a fák, gondolja Flóra. Látom, az oszlopokat nézi, lép hozzájuk egy férfi, fehér, aranyszegélyes földigérő ruhában. Kapcsolatot teremtenek ég és föld között, Megmutatják az utat, épp ahogy Jézus Krisztus tette. Üdvözlöm, atyám, mondja Flóra. Mindannyian szinte egyszerre állnak fel. Ritkán téved ide látogató, túristák szinte soha. Nem túl vonzó a környék, ahogy látják. Mi szél hozta önöket? Bábijáli mester küldött, mondja Flóra halkan. Miró finoman krákog, de inkább hallgat. Bábijáli, mosolyodik el a pap, már ugye, ha van ilyen. És miért is ne lenne? A fényesség bárhol ráragyoghat az emberre. Még itt is, amint látják. És miért küldte magukat? Van nálam egy írás, arámiul. Azt mondta, talán itt valaki lefordíthatná. Talán ön? Nos, az írások, ha arámiul vannak, talán tényleg lefordíthatók. De vajon van-e értelme lefordítani? Elmosolyodik. Látom, nem érti. Olyan az ilyesmi, mint amikor valaki leszakít a réten egy virágot, és ezzel a virágnak vége. Egy halott szépséget tart már csak a kezében, csak hogy ezt nem érzékeli, és a halott virágot hazaviszi és vázába teszi. Aztán néhány nap múlva kukába dobja, és mintha sose lett volna ott semmi. A szavakkal is épp így van, folytatja a pap. Bizonyos szavak élnek, az arámi szava különösen. Ha lefordítom, mi marad a lényegből? Legfejebb a tartalom, a csontváz. Az élettapasztalatát előhívó rezgés már megszűnt. Azért lefordítja, ha tudja? A pap pár pillanatig tűnődve nézi őket. Nagy utat megtettetek, ha jól látom. És még hosszú az út. Ám az utak visszakanyarodnak újra és újra. Sóhajt. Hol az írás? Flóra megfordítja és óvatosan odanyújtja a levélképet a papnak. Az hosszan tanulmányozza, az ajka finoman mozog. Nagyon régi, és aki lemásolta, nem értette, amit másolt, de azért kibetűzhető. Egy pillanat, Kárl papírt és tollat kereselő, ha nem bánja, lejegyzetelem. A pap jóváhagyólag bólint. Szóval nem pontosan lehet megadni a fordítást de azért megteszem, ami tőlem telik. Az írás két részből áll. Egy része valóban arámi nyelven íródott, és ezt mondja. Ha keresed a mennybolton, holtként tündököl a habból, ha vizeken jársz őt keresve, fenn az égen tovaszökken. Ha kutatod tértelenben, néked jelet ád a térből, de ha térben kutatod őt, tértelemben tovaszökken. Képzeleted madara ő, nyílként röppen el az íjtól. Tudd meg, képzeleted elől mindenképpen tova szökken. Mély a csend, csak Kárl sóhajt egy nagyot, és sóhaja bolyongani kezd a zöld lapok körül, megsűrűsödik, és finom porszemekként rezeg, forog a fényben. És ez mit jelent? kérdi halkam Flóra. Alig, hanem egy rúmi vers átirata. Furcsa, egészen furcsa, mert a szöveg arámi nyelven, hogy úgy mondjam, feltöltött, olyan erővel, mintha Krisztus szavait hallanám. Töprengve nézi tovább a festett levelet. Nos, van itt még valami, két sor. Az egyik még rendben, de a második, szóval az lefordíthatatlan. Nem arámi, bár a jelek, amivel írták, arámi írás jelek. Az első sor így hangzik. Szólítom a neved, mely benned rejtezik. Aztán itt van az, ami lefordíthatatlan, csak hangok. Így szól, ha kimondjuk. Ma, mo, ó, eia, e, ion ei. Azt hiszem, ennek több az ereje, mint az értelme. De hogy mire jó, azt nem tudom. Jézus annak idején sok ilyet megtanított legközelebbi tanítványainak. A templomban felzúg valami, mintha a zöld oszlopok valódi fák lennének. Fák, amelyek értik a szavakat, és csak ismétlik, ismétlik halkan, és a szavak szétáradnak a gyökereiken keresztül, és együtt zúgnak a kinti fákkal. Már megint elfelejtette a templomszolga becsukni az ablakot, csóválja a fejét a pap. Tehetek még önökért valamit? Nyújtja vissza a levelet Flórának. Nem, azt hiszem nem. Nagyon köszönjük. A pap bólint és isten áldásával búcsúzik. Szultan Ahmedben a kis étterem kertjébe egy kékre festett fajtónát fa lépnek be, majd leülnek egy almafa alá. Ezt az egészet egyre inkább nem értem, nyújtózik el a széken Kárl. Először is jön egy ember, aki már halott. Nem, nem ember volt Kárl, hanem egy dzin, emeli az égnek a kezét Miró. Oké, okay, dzin, legyen, és add Florának egy kezet. Már megbocsás, ez nem egy kéz, ez a hamsza tenyér, azaz Fátime tenyere, a hitet és türelmet szimbolizálja, mondja Az az egy utalás, az egész egy bátorítás, mint egy jelzés az erdőben, tarts ki, jó úton jársz. Noi elégedetten dől hátra. Tényleg jó ez a szálep? Hogy csinálják? Orhide a gyökérből és fahéjjal ízesítik. Csupa átmelegítő dolog vigyorok Szevda. Na térjünk vissza akkor az eredeti célunkhoz, amiért idejöttünk. Veszi vissza a szót Kárl. És szeretném emlékeztetni a társaságot nem azért jöttünk ide, hogy bátorító szimbólumokat gyűjtsünk hanem azért, hogy valami rejtélyes, megmagyarázhatatlan módon fogást találjunk azon, hogyan mentsük meg a fákat. Ami őrültségnek hangzik, lássátok be. Tehát jó lenne legalább valamelyest a fákra koncentrálni. Abban a könyvbazárban, amiről Flóra mesélt, legalább volt pár öreg fa. Miért nem megyünk vissza oda, vagy a Topkapi palotába, vagy az ősi platánfákhoz, vagy a tulipános Gülhalne parkba? Ott még cédrusok is vannak. Kárl emlékezz a versre, hajol előre Noé. Már megint miről beszéltek? Néz rájuk döbbenten, Kárl. Mindenki meg bolondult. A versről, amit Arámiból fordított le nekünk, az a pap az imént. És mit mondott? Csup az agyvaságot. Dehogy! Azt mondta, hogy nem úgy találjuk meg a megoldásokat, ha ráfeszülünk hanem úgy, ha elindulunk, jó szándékkal, beletesszük az erőket, de egyben bele is lazulunk, mondja lelkesen Noé, mint amikor felhúzza az ember a vitorlát. A kötelek feszesek, de a vitorla kisé laza, és akkor belekapaszél. szél. Egyetlen hajót sem a hajósok ereje visz előre, Kárl, érted? Azaz, azaz, ez egy zarándoklat, és mindazt, ami ma Flórával történt, én bátorításnak látom, Mindegy, hogy zsin vagy nem zsin tette. Vagy halucináció. Ez az orhidea gyökér, amit iszogatunk. Nem halucinogén véletlenül? Nem, tuti nem, mondja Szevda. Miért? Olyat szeretnél? Dehogy, néz rá mereven Kárl. Engedd el magad, öregem, veregeti vállonnoé. Ez egy zarándoklat. Csak légy jelen és figyelj. Megyünk egy úton. A célunk pedig szent cél, az élet védelme, mindannyiunk védelme, a kollektív intelligencia felébresztése, a kölcsönös tisztelet és egymás elfogadása. És ez úgy valósulhat meg, ha az emberek mindezt belül kezdik el felfedezni, érezni, fűzi hozzá Flóra. Az intimitás élményét a fákkal és minden élővel ezen a bolygón, és az úton, amint látod, jeleket kapunk. De hogy fog ez bármin is változtatni? Honnan tudhatnánk ezt, Kárl? Emlékez, mit mondott Szevda? Ez a hamsza, azaz Fátime tenyere, ez a hit és kitartás tenyere. Ja, és mi is épp öten vagyunk, mint a tenyér ujjai, dől hátra elégedetten Noé. Hát, ezé nem egészen, teszi hozzá író. Szóval az a helyzet, hogy Szevdával, szóval értitek, itt akarsz maradni Isztambulban? kérdi döbbenten Arianna. Dehogy, nem hagynám ki ezt az arándoklatot, olyan, mintha mekkába mennénk, érzem, csavargatja a szakállát Miró. Arról van szó, szól közbe hogy én is veletek mennék, persze csak, ha benne vagytok. Szóval akkor már hatan vagyunk. Hatújú hámsz a tenyér, nincs, ugye? Teszi hozzá egy fanyar mosolyjal Kárl. És most mi lesz? Holnap repülünk tovább keletre, Erzurumba, ahogy terveztük. Bólint Noé. Meg kellene nézni, van-e még egy plusz hely a gépen Szevdának? Szerintem szuper, hogy velünk tartasz. Rámosajog Szevdára, aztán Flórára néz. Flóra fészkelődik, áthúzza a széket mellé és átöleli. Mintha akartál volna valamit mondani, kedves, ugye? Hát, csak Tomás Berri szavai jutottak az eszembe. Át kell éreznünk azt, amit teszünk, átérezni a nagy művet, melynek része vagyunk, és amely az emberi projektet a pusztító kizsákmányolásból a jóindulatú jelenbe helyezi át. És ebben minden ember társ teremtő. És hogy jön ehhez Noé bárkája? kérdi Kárl. Noé bárkája a múltban tükröződő nagy mű. Ebbe a tükörképbe nézzünk bele. Ezért menjünk oda az araráthoz. Még akkor is, ha a Noé bárkájának egyáltalán nem voltak vitorlája, mibe belekaphatott volna a szél, mondja Kárla földnek, majd Flórára szegezi a tekintetét. Igen, még akkor is, bólint Flóra. Egy elfeledett tükörképet keresünk, egy időtükröt, ami valahogy megmutatja a nagy mű létét a jövőben. És ki fogja ezt elhinni nekünk? Ki? kérdi Kárl. Nincs amúgy valakinél véletlenül egy doboz gyufa? Amikor megpillantják az ararát több mint 5000 méteres hófötte csúcsát, és mellette a kis ararátot, Noé megállítja a dzsippet. Mindannyian kiszállnak. Hát igen, innen már jól látszik az állidai, néz körbe miró. És innen valahogy nem is tűnik olyan magasnak. Különös, hogy az ember mennyire nem tudja helyesen megítélni a függőleges dimenziót. Csak az a szép, fehér, fénylő hó árulja el, hogy milyen magas. Az jut eszembe, amikor ezeket a hegyeket nézem, amit Alexander Humboldt írt jó 200 évvel ezelőtt, miután megmászta a 6000 méteres méteres szót, mondja Noé. Az okok és okozatok hatalmas láncolatában egyetlen adat sem vizsgálható elszigetelten. Ha kinyújtóztattátok magatokat, gyertek, üljünk vissza, és keressük meg azt a Doobályáz Zitfalut, és azon túl azt az Üzengili nevű falucskát, ott kell lennie a közelében a bárkának is. Lássuk be, a földrengések és a sárcsúszamlások is besegítettek, hogy felfedezhessék, teszi hozzá Kárl. Egyetlen ember sem tudta volna ellapátolni róla azt a temérdek vulkáni hamut meg homokot. A dzsip újra nekilendül, Szevda Miróhoz bújva elfészkeli magát. És az is döbbenetes, fűzi hozzá Flóra, hogyan fedi fel magát fokról fokra a bárka. Jön egy újabb földrengés, 1978-ban, és az már láthatóvá teszi a bárka oldalait is. És ha belegondoltok, az sem volt épp triviális, összeegyeztetni a Bibliában írt méretekkel, és rájönni, hogy a Bibliában óegyiptomi könyökben van megadva a bárka mérete, és a 300 óegyiptomi királyi könyök épp 152 méter. Jó hosszú karjuk volt az óegyiptomi fáraóknak, Langa népség lehetett, nevet fel Szevda. Tényleg, Kárl, nem kellene nekünk is egy fémdetektor? kérdi Arianna. Édes Istenem, mit akarsz találni? Noé feleségének aranyfülbe valóját? Nem, csak arra gondoltam, hogy legyen neked valami kézzel fogható játékod, amíg Flóra azt az időtükröt keresi. Légy ne szivakodjatok, szól közbe Szevdá. Már majdnem elaludtam. Miró olyan jó meleg. Meg nem mozdulj, Miró. Szerintem Karlnak nem kell ehhez fémdetektor, fűzi hozzá Flóra. Amúgy is már végignézték 1984-ben, és meg is találták a bárkát összefogó fémszerkezeteket, ahol jelzet megjelölték, és ezek a jelölések gyönyörűen kiadták a bárka szimmetrikus szerkezetét. Sőt, azt is lehetett látni, hogy a sok ezer év alatt hol sérült meg, mintha léket kapott volna. Szóval biztos, hogy az nem csak egy bárka formájú szikla. Meg aztán 2014-ben az az új zélandi fickó leszkennelte a föld ellenállását, és mindezt gyönyörűen kiadta 3D-ben is a bárka formáját. Oké, találtak egy ősi megkövesedett bárkát az ararától nem messze, ami épp akkora, mint ami a Bibliában van. De miért gondolja bárki is, hogy ez épp Noé bárkája? Lehet, hogy mások is építettek ilyet. Lehet, Kárl, igen. És ha most előhozod a kérdést, hogy a bárka hogyan függ össze a klímaválsággal, néz a visszapillantó tükörbe Noé. Ez elég nyilvánvaló. Azzal, hogy emelkedik a föld átlaghőmérséklete és olvadnak a sarki jégtakarók, országok fognak alá kerülni. Valószínűleg időről időre ez végbe megy, mondja Karl alig hangosabban, mint a zúgása. De mindez nem bizonyítja azt, hogy ez a bárka Noé bárkája, ahogy azt sem, hogy Noé egyenlő a Gilgamesből ismert utnapistimmel. Lehetett több Noé is, nem? Amikor látták, hogy itt baj lesz, nekiálltak építeni egy nagyobb hajót, amibe belefért a családon kívül a nyáj egy része is. Lehet bizony, végül is itt ül mellettünk egy Noé, nevet fel Miró. Szinte sejtettem, hogy ezt a poént nem hagyott ki, sohajt Kárl. Nem elég, hogy a kocsi rászkódik, most te is rászkódsz, Miró, Korholja Szevda, és nagyot nyújtózik. A legjobb álmomból ébresztettél fel. Büntetésül nem szeretkezem veled Noé bárkájában. Édes Istenem, ti tényleg ott akartatok szeretkezni a szabad ég alatt egy sárral telített nőben, Kérdi döbbenten Kárl. De Dehogy ott? Böki oldalba Szevda. Hanem itt. Pontosan itt. Miért? Ez a dzsip nem Noé bárkája? Hé, hey, hé, hey, ha Noé így röhög, állunk az útpatkán egy kis komolyságot, ha kérhetném. Szól hátra Flóra, és rájuk vigyorog a visszapillantó tükörből. Na és? Ki tudja? Hát, ha épp abban a pocsolyában landulunk, amelyben megtalálod a jövőbe látó tükrödet, teszi hozzá a szokottnál vidámabban Kárl. Most meg mit néztek így rám? Nem ti biztattatok, hogy legyek laza? A két csúcsú hegy egyre inkább fölébük magasodik. Lassan elcsöndesednek. Miró egész hozzátapad a dzsip üvegablakához, a hegyet bámulja, és egészen halkan szavakat mormol. A dzsip morgása, mintha elcsöndesedne, a szavai jól érthetők. Emlékezzetek arra, amikor egyeséget kötöttünk veletek, és fölétek emeltük a hegyet. Fogjátok erősen, amit adtunk nektek, és emlékeztessetek arra, ami abban van, talán így Istenfélők lesztek. A vidék így a tavaszi esők idején gyönyörű zöld, a dombok oldalát fehér, sárga és piros virágok életmandalái díszítik. Mögöttük a hatalmas, hósapkás Ikerhegy, mintha egy óriási kapu két talapzata lenne, rajtuk láthatatlan, égbenyúló oszlopok, és mintha ennek a hatalmas, világnagy templomnak a talpazatát épp díszes szőnyegekkel terítették volna le, mint a dzsámik padlózatát. Az autó lelassul, megáll. Kiszállnak. Hát ide jött el Gilgames, amikor az életet kereste halott barátjának, enkidunak. És itt volt valahol a kettős hegy kapujában az a barlang is, Amit a skorpió ember párőrzött. Az a barlang, mely a tengerhez vezette Gilgames-t, Hogy utnapistim hajósával találkozhasson. szinte suttogja a szavakat, Szent ez a hely, érzitek? Igen, mondja halkan Flóra is. Vagy talán csak a szél felel rá? Belépett önként a sötét barlangba, de előbb önmagában szembenézett a skorpióval. Az alagút, amelyen Gilgames átkel, a halál, amit megtapasztal az újjászületés, folytatja Miró tűnődve, és közben le sem veszi a szemét a két csúcsú, fehéren szikrázó hegyről, nem találhatja meg az életvizét az, aki nem tudja minden sejtjében, hogy a halál nem létezik. Különös, nem? Innen gyalog kell mennünk szerintem. A kocsi tengeig süppedne a sárban. A tavasz előnye, hogy gyönyörű zöld a táj, és nem éget a nap. Viszont felázott, süppedős a talaj, mondja Kárl. Bölcs gondolat, Bólint Ránói. A talaj tényleg süppedős, de azért járható. Szevdá egy ideig panaszkodik, hogy ezek után kidobhatja a hasított bőrcipőjét, de mivel senki nem reagál, elcsöndesedik. Kolombszó, bégetés, kutyaugatás. Ének hoz a felfeltámadó meleg szél. Egy fiú közeledik, legalább száz birkát terel. Két kutya kering, futkos anyáj mellett, az egyik megtorpan, amikor észreveszi őket. Hegyezi a fülét, a magasba emeli az orrát. A fiú kiált neki valamit, és a kutya újra a nyájra figyel. Szalat körbe, oda-oda kap a birkák lábához. A birkák megmegállnak, harapnak a fűcsomókból. A fiú int nekik, és tovább énekel. És ez évezredek óta így van, töpreng fennhangon Noé. A hegyek a legelő, ami nyáron homokszínre színre sárgul. Pásztorfiúk, kutyák, és olykor egy-egy zarándok, aki szeretne átlépni a világ kapuján, és bepillantani oda, ahová máskülönben ember nem kap bepillantást. Allakra, mi úgy tartjuk, hogy ez így helyes, mondja Miró. Azonban mindig voltak, akiknek többet engedtek látni. Gondolj Mohamedre, Miró, akihez Allak szólt Gábriel arkangyalon keresztül, teszi hozzá Kárl. Noé lehajol és megsimítja a füvet. Harmatos lesz a keze. Gyertek, mossátok meg az arcotokat, szemeteket a harmattal. És mit vársz ettől? kérdi Karl. De lehajol és végig simít a kezével a füvön. Semmit, csak jó, belélekezni a föld illatát, a harmattal arcot mosni. Én a cipőm is leveszem, mint egy dzsámiban. Flóra? Megtartasz? Gyanús, nem? kérdi vidáman Szevda. Nem vagytok ti véletlenül szerelmesek? Dehogy nem, és most szeretkezni fogunk mindennel, ami itt van, mondja Flóra vidáman. A harmattal, a fűvel, a széllel, a földdel és általuk egymással. És ha nem vigyáztok, a birkatrágyával, trágyával, Bólin Kárl, a többiek fölnevetnek. Én ebbe most nem szállok be. Ne nézz így rám, Miró, én sem, mondja Szevda. Nem igaz, hogy ez ember nem kaphat bepillantást, mondja Flóra. Az idők változnak. Ma már ez szinte mindenki számára nyitott. De persze, ahogy ti sem veszitek le a cipőtöket, hogy érezzétek a talpatokon a sarat, a füvet, a harmatot, vagy épp a tüskét. Sokan vannak még így. Azt hiszem, az átpillantás, a világ láthatatlan részének tapasztalata, pont ilyen, ilyen egyszerű. Nézzétek, ott! Ott a bárka! Nem hittem volna, hogy ekkora! Kiált fel Miró. Hát igen, egy focipálya hossza legfeljebb 120 méter, Noé bárkája pedig ennél jóval nagyobb, mondja Kárl. Tényleg óriási. Ott állnak mind a a bárka oldalánál. A föld alatta olyan, mint valami megszilárdult, zöld vízfelület. A bárka pedig benne lebeg, jó embermagasságban a pereme. Noé hozzáérinti a kezét a szürkés fehérkőhöz. Érdes és hideg, Mégis van benne valami megnyugtató a szilárdságában. Tizenegyezer éve áll és csúszik lejjebb és lejjebb a sáron és hamun, valóban úszik a földön. Vajon hány ilyet építhettek az Atlantisiak? Merül fel benne. Hány hosszú életű Noé volt, aki vállalta, hogy elviszi az Isten ember tudását a vadakhoz, a gyermekekhez? És ha nekünk kellene most mindent, amit értéknek tartunk feltenni egy bárkára, vajon mit tennénk fel? Ha nincs villamos energia, ha az elektromos berendezések, az internet többé nem működik, ha a könyvtárak mind-mind megsemmisülnek, mi az, amit az ember hordoz, ami a lényege? Ha csak te vagy ott egy száruhában, mi az, amit tudsz, mélyen, megingathatatlanul? Mi az, ami igazán értékes lehet egy újjáéledő, egyszerű világban mindabból, amit hordozol? Vajon hol a lépcső? tűnődik fennhangon Arianna. Majd bemászunk az egyik ablakon, sohajtja Kárl. Szerintem járjuk körül, valahol biztos van egy kisé magasabb rész, ahol könnyebben feljuthatunk a fedélzetre, mondja Flóra és megfogja Noé kezét. A nap kibukkan egy pillanatra a felhők közül, és beragyogja őket. Végig simít a tájon, majd újra összezáródnak a felhők. Hűvös széllökés jön, majd elcsendesedik. Egy pillanatra a tücskök is abba hagyják a zsongásukat, mintha a nap és a szél üzenetén töprengedének, vagy azon mit illik játszani ezen a színpadon. Valami távolít, ősi dallamot, hullámzó ritmust, az eső kopogását, a halált, a reményt egy életet idéző menüettet. Valamit, ami úgy hullámzik, mint a végtelen tenger. Ami felemel, majd mélyre ejt, hogy aztán újra felemeljen. Amikor újra felhangzik a tücsögzene, furcsa módon csak Ariannának és Florának tűnik fel, hogy a ritmus megváltozott. Összenéznek. Hallgassátok, hallgassátok! Mintha több szólamban szólna, összefonódva és dübörök hozzá a föld, mintha a szíve dobogna, hallgassátok. Figyelnek, de nem hallják. Csak tücsök ciripelés, mint előbb, vonvállat Miró, majd átkarolja Szevdát. Kárl, ugye nem hagytad az összes kaját a kocsiban? Miért kellene épp nekem erre figyelnem? Mert te szoktál az ilyesmire. De, ott hagytam. Gondoltam, egy órát csak kibírsz. Jó, csak épp arra gondoltam, stílusos lett volna épp Noé bárkáján falatozni. És nézni, ahogy esik? Kérdi Szevda. Kinyújtja a kezét és az eget fürkészi. Érzitek? Mindjárt a nyakunkba szakad, és ahogy kimondja, már érezni is. Egy-két kövéresőcsep hull az arcokra, kezekre. Azután már vidáman ugrálnak, pattannak. Na, itt feljutunk, gyertek! Szól hátra Noé, aki épp megkerüli a bárka költömbjének csúcsát. Felmászik és felsegíti Flórát is. Noé fennáll a valamikori fedélzeten. A dombok és a hegyek, mint lágy és félelmetes hullámok. A bárka szilárd és tényleg óriási. Flóra mellé lép, átkarolja, hozzábújik. Csak állnak ott, és szitáráljuk az eső, hullámzik az ég és a föld és szembe velük az ararát hófötte dupla csúcsa, az Istenek kapuja, ahol fel lehet lépni az égig. És ahogy ott állnak ketten, és a többiek jönnek, mennek, beszélgetnek körülöttük, egyszerre eltölti őket valami mérhetetlen erő és bizalom érzése, hogy az életnek rendje van. Ahogy ott állnak kézen fogva, Noé rádöbben, hogy nem a bárka jelenti a biztonságot, nem az, hogy ezt megépítették, hogy szilárdra és erősre építették, nem az, ahogy az üzenetet meghallotta, hogy összevasalták a fákat, hanem egymás jelenléte, flóra jelenléte. Ennek a kíváncsi, kedves és okos nőnek a jelenléte az, ami miatt észlelni tudja magában ezt a bizalmat és hitet, ami miatt erős és kitartó tud lenni, ha kell, akár negyven napon át, ha épp addig esik, vagy még tovább is. Megsimogatja Flóra nedves arcát, és rámosolyog. Na, mi visszamegyünk, kezdek bőrigázni. Ti maradtok még? kérdi Miró. Egy picit még igen. Képesek ott állni, és nézni az esőt, csóválja a fejét Szevda. Kárl, nem hoztál egy plusz eső kabátot? Az eső rázendít, majd elcsöndesedik. Flóra a fejére húzza a kapucnit. Noénak dől, Fogja a kezét, jó meleg keze van. Erő árad belőle, biztonság, sóhajt. Lehet, hogy negyven napig esni fog. A hegyek csúcsáig ér majd az ár. Nem baj, a dolgok rendben vannak. Mintha Noé és a bárka ereje egy lenne a hegyek szilárdságával. És ez a meleg erős kéz fogja a kezét. Minden megadatik és Flóra ott ráeszmél, hogy ez a szilárd hit nem érne el hozzá, ha önmagában állna itt. Hogy az, amit hordoznak együtt, épp ez az érték, a dolgok lényege, ahogy összefonodnak az ujjaik, épp úgy fonodnak bele a tájba, ebbe a gyönyörű világba. Az összes többi, amit magukkal hoztak ebben a hajóban, mind-mind végső soron nélkülözhető. Ez a kapcsolat, és egymáson át ez a kapcsolat Istennel, kapcsolat az éghez és földhöz, és mindenhez, ami él, ez az élet esszenciája. Ezt hordozza a bárka, és mindig is ezt hordozta, ezt mentette át, és ezzel van a feladatuk is. Az eső az utolsót sóhajtja, meleg fuvallat simítja végig őket. Örvénylenek a felhők, és egyszer csak újra szétválnak. Körülüleli őket a nap. Az élet ott lüktet, remek táncol körülöttük. A tücskök egy dalba kezdenek. Csak azt tudja, aki befelé is figyel, hogy se nem új ez a dal, se nem régi, hanem időtlen. Ahogy sétálnak és kerülgetik a tizenegyezer éves hajó fedélzetén a pocsolyákat, Flóra lepillant. Nézd csak, a tükör! Noé tükre! És megláthatjuk benne a jövőt, alig, ha nem. Flóra háromszor megpördül örömében, majdnem úgy, ahogy a dervisek, csak épp ellenkező irányban.